Священників, які лишалися вірними православ'ю, нещадно били, виривали їм бороди, стригли голови, розривали роти, набивали на шию такі важкі колоди, що їх ледве можна було обхопити руками і так посилали нещасних у Корсунь резиденцію митрополита Унівацького на остаточний суд. Суд той здебільшого закінчувався жахливою смертю бідолашних мучеників. Їм давали по 300 канчуків, шмагали на смерть різками, душили димом. Віддаючись такою заповзятістю, дикому релігійному фанатизму, шляхтичі, а також представники унігатського і католицького духовництва не забували й про життєві вигоди. Для збирання коштів на спорудження будинку духовної місії було вирішено обкласти грошовою пенею всіх, хто чинив опір унію. Користуючись цією постанови, шляхтичі взялися грабувати селян, віднімали в них все, що тільки можна було повернути на гроші, спалюючи в сліпій жадобі навіть двори пограбованих. Отже, дика розправа Мокрицького в Турові не була випадковим явищем, а одним з фактів насильств, котрі почалися далеко від місць, які тут згадуються, але швидко поширились по всій Україні. Радісний настрій, яким перейнявся весь народ після повернення Мельхісадека й при звістці про королівський декрет, що мов блискавка пролетіла від Дніпра до Дністра, почав хутко мінятися на нестямний страх, збентеження і гнів. Мокрицький і шляхта нетерпляче чекали війська, яке мало прибути. У Мотронинському монастирі не знали поки що нічого про це наступного дня. Після від'їзду найде, поїхали з монастиря і генеральний обозний з дочкою, і монастирське життя знову війшло в свою колію. Прочани прибували юрбами. Майже щодня з'являлися представники від сільських громад, просячи прилучити їх до православ'я і прислати благочестивих священників. Приїжджали посланці від настоятелів православних церков з проханням прислати їм списки королівського декрету, щоб прочитати народові. І вся монастирська братія разом з Мельхіседеком проводила цілі дні в посилених трудах і клопотах, то переписуючи копії королівських декретів і грамот, то приймаючи нових прочан, то їздячи в сусідні села на церковні потреби. Непомітно пролетів тиждень. Повернувшись з Лебединського монастиря, Найда привіз тривожні вісті про дії уніатів. Достеменно він нічого не взнав, але чув, що в кількох селах пани уніати чинили страшні свабільства, грабунки і страти. Звістки, які привіз Найда, підтверджувалися і втікачами з пограбованих сіл, але Мельхісадек ще не надавав особливе значення цим фактам і заспокоював усіх, проповідуючи терпіння і надію. Якось увечері, коли в монастирі були вже позамикані всі ворота, і Мельхісадек віддав у своїй келії останні накази Найді, почувся дуже сильний стук у монастирську браму. Найда і Мельхісадек здригнулись і тривожно перезирнулися. За кілька хвилин у кельі ввійшов послушник і сказав, що до монастирських хворід під'їхав полковник Залізняк з козаками, привіз когось хворого і просить, щоб пустили в монастирський двір. «Пустіть усіх, пустіть!» – швидко мовив Мельхіседек. «Залізняк – наш перший лицар. Скажи, щоб добре нагодували чесних козаків, а пана полковника проси сюди та передай отцю економові, щоб прислав найкращу меду, хай гість підкріпиться з дороги». Послушник уклонився і вийшов. За кілька хвилин почувся брязкіт засувів, і двір одразу сповнився гамором, тупотом, коней і покриками козаків. Почувши про приїзд залізняка, Найда страшенно збентежився. Знову залізняк. Видно, сам Бог посилає цю людину на зустріч йому. Чим же закінчиться теперішнє їхнє побачення? Чи дійде ж він, Найда, якось рішення? Недаремно ставив перед собою це питання Найда. Він почував усім своїм серцем, що ця зустріч із залізняком матиме для нього вирішальне значення. Двері відчинилися, і в Келію війшов залізняк, а за ним отець Елпідифор, отець Аркадій і брат Антоній Молдаван. Отець Елпідифор сів на широкій лаві, спершись руками на патерицю, а Аркадій та Антоній зупинилися коло дверей. Широкими кроками підійшов залізняк під благословення Мельхіседека, шанобливо поцілував його руку.